България стана двоен европейски шампион по дебати. Какво означава това за отбора? Какво означава това за страната ни? Както и какво е състоянието на българския дебат, включително политически, видян през очите на тези млади професионалисти? Нека да кажа, че юбилейното 20-то издание на европейското първенство по дебати за пръв път се проведе в България, след като Асоциация Дебати България, заедно с община Бургас, спечелиха над преварата за Макинство в конкуренция с, забележете, Лондон, Дъблин, Амстер, Амстердам, Мюнхен и Санкт-Петербург. Добър ден, казвам на Мартин Михайлов от Асоциация Дебати. Здравейте. А, както и на Николай Ангелов, който беше организатор и финалист на световното първенство по Дебати през януари. Чуваме ли се, Николай? Добър ден. Здравейте, благодаря за поканата. Ами да започнем от там. какво означава това, че юбилейното 20-то издание на европейското по дебати се проведе в България в такава сериозна конкуренция между Бургас и всички тези изброени градове? Сега аз не знам кой от телефоните прекъсна, но който е на линия? Николай или Мартин? Над... Да, аз мога да ви разползвам. Да, добре, започнете Николай вие. А, общо взето, наистина конкуренцията всяка година е сравнително голяма, защото това събитие общо взето е цяла Европа, но мисля, че ние като част от организаторския екип, тъй като сме и състезатели, сме били много от състезанията на предишното европейско, предишното световно и знаем добре формулата за как може да служат нещата и имахме много добра институционалното крепо в а, самия Бургас и успяхме да подготвим много добър а, пит за европейското, което в крайна сметка спечели. И отзивите, след а, като направихме радиосметката в последните няколко че според доста хора това е може би най-доброто европейско, което до сега се е случило последните 10 години, за което на линия супер много се радваме. И разбира се, че на тортата беше българските отбори да станат и шампиони. Да, това наистина е забележително. Кажете в така, в цифрово изражение какво означава едно европейско правиленство по дебати? Колко участника? С каква интензивност? Няколко дена продължи самото това? Една седмица продължава. 500 човека общо заето бяха в Бургас. Така усети се от целият град общо заето присъствието. Над 25 държави, включително нали, не само европейски. Част от съдите бяха и от Австралия, Африка и общо взето наистина световен мащаб. И съучастните се създават в рамките на 6 дни. Първите три са предварителни кръгове и след това са елиминационни кръгове, които завършват с големите финали, на които имахме няколко български отбора и атмосферата на стена беше много хубава, тъй като успяхме да ги посрещнем и по-голямо българско присъствието, тъй като сме българки. Сега да а, кажа, че Мартин Михайлов от Асоциация Дебати също е на линия а, и да попитам Мартин, всъщност това е признание и за Асоциация Дебати, а, как изглежда развитието на самата Асоциация, Разраствате ли се, повишава ли се наистина интереса към а, дебата и дебатирането? А, асоциацията се разраства. Все повече кубове желаят да се пресъединят към нас в различни градове, даже от градове, които не са много големи, не с така наречени телитни гимназии. Примерно имаме в момента хора, които желаят в Монтана, в Мончилград да получат обучение и да се присъединят. Със сигурност извън училищата забелязваме голям интерес. А, интерес от граждани, които просто да се учат как да защитават своите позиции и съответно как могат а, те да по-добри оратори. И това се забелязва в обученията, които те желаят ние да провеждаме на тях, даже и на самите компании, в които те работят. Това е интересно. А как самите състезания, такива първенства, като Европейското в Бургас, показват, как да кажа, състоянието на дебатната култура в едно общество? Защото ние знаем, може би, че в България като че ли не винаги различните страни, обще в общественото пространство успяват добре да формулират исканията си? би каза, че не може много да съдим а, за състоянието в обществото спрямо това, какво е станало, например, с едно на европейското създание. Mm -hmm. а, причината е, че това са преди ни хора, които са казали, не искам да се научим това, как да го правим и съответно са ставали все по-добри по и по-добри и са научили всъщност какво е цената в дебата. Не съм сигурен, че това е а, породено, защото в обществото ни дебата е станал много а, популярен и хората са почнен да разбират как ние трябва да се изразяваме. Но смятам, че това е нещо, което те първа почва да се засилва. Сега, а, кой ще разкаже как протича едно такова състезание? А, много е любопитно. Например, какво означава състезание на английски като втори език? То, аз да Добре, е, Николай. Да, да, да общо взето идеята е, че състезанията, за да може, нали, всякакви народно да участват на тях, се провеждат на английски язик. А, но, тъй като, разбира се, всеки, който е правил каквато и да е реч през живота си и дори се говоря е от хора на несъобствения си майчин език, знае, че това е със сигурност по-трудно да изисква. Много добро умение на езика, но и общо взето винаги има една бариера между това, когато някой, който говори на майчиния си език и някой, който говори на английски, който може да му е втори по някакъв е трети или четвърти. И идеята е, че освен отворената категория, която е за всички, т.е. хора, които са примерно англичани, американци, австралийци, и това е майчиният език, състезават в нея, Uh, имаме и категорията, която е за хората, които това не има майчин език. с цел нали, да покажем, че те също uh, могат много добре да се справят. И е важно това, което казват, а не задължително акцента, който, например, имат в английския език. Точно така. Uh, но тук само искам да добавя, че реално и в двете категории Българите се справят прекрасно, ние нямаме някакви проблеми с, с английски язик, сериозни акценти. всъщност това до някакъв степен не позволява да доминираме в тези категория независимо дали са англичани от Оксфорд или хора от съседни балкански държави. Това е супер интересно, т.е. има добро българско представяне и в категорията отворена. В отворената категория и в а, тази, която включва английския като втори език. А, сега да попитам, а, много би било любопитно за слушателите ни. Дайте ни примери за темите а, на последното състезание, например. Ами, хубавото нещо, когато ние сме домакин е, че винаги тенденцията е да се дават някакви теми, като част от тях са релевантни за нашата реалност. И, например, първи, първи кръг на състезанието беше общо взето дали средностатистическия млад човек в България е по-добре да замине на запад и да си остана в България, което, нали, общо взето изкуше и хората от цял свят да се докоснат и да са по-запознати с нашата реалност. Иначе темите от там са от неща за изкуствен интелект до... Европрокуратурата е, как трябва да работи тя и всякакви неща, които ни обкръжават ситуацията в Израел и още много-много теми, които са актуални, релевантни, изискват добра и засилена обща култура от участниците, тъй като те не знаят темите предварително. Не ги знаят предварително, т.е. те имат някакво време да се подготвят и да изградят линията на аргументация за или против дадена теза, така ли? Точно така, те имат 15 минути а, само преди дебата, което е част от красотата на това, което правим, тъй като се изисква наистина а, да имаш така много а, широк обхват от а, познания по различни тематики. И сега съвсем конкретно, а, ако ви помоля вас двамата, да, заради слушателите ни, да разиграем а, буквално, а, как да кажа, първата стъпка в а, дебата по тема. Един талантлив млад човек, който живее в България, а, би трябвало да емигрира, за да продължи кариерата си в Западна Европа, не да остане в България. А, ако Примерно, Мартин защитава тази теза, а Николая оборва. Какво ще каже първо Мартин? А, добре, а, нека да го направим импровизирано. Основният проблем, който срещат младите хора в България е невъзможността всъщност те да получат знания и определени умения, затова те да могат да направят една наистина успешна кариера, която може да бъде и конкурентоспособна. Много често е това, което става в нашата държава и в нашата реалност е, че Нещата се правят по един определен начин, но той е доста устарял. И е много по-добре един млад човек, който има знания и таланти да отиде в чужбина, където е много по-развит бизнеса, където е много по-развита средата, откъдето е да може да се научи и съответно да може да направи една много по-голяма кариера. Това не е само защото там може да научи много повече, защото там има е много повече възможности и където самия бизнес и не е само в бизнеса и науката са доста по-развития, колкото в нашата държава. Добре, и Николай сега с обратната, с контратезата? Въобще част от аргументите, които се развяват по тази обратна теза е точно, че всъщност за 21 век има предостатъчна информация, която е достъпна от всяка на точка на света и това, дали си в България на друго място, не ти пречи да вземеш много важна и ключова информация, за да да създаваш Бизнеси, да се развиваш кариерно и така нататък. И от тук нататък а, аргумент, който може да се направи е, че до голяма степен възможността да останеш в България, да си сред хора, които са много близки до теб езиково-културно и да изграждаш някаква харда, е много по-лесно и от гледна точка на създаването на нови неща, като например бизнеси, да имаш много повече пространство за развитие, отколкото в много по-развити западни економики, които до голяма степен а, вече са развили много от новите и развиващи се идеи в различни а, сфери, като технология, здравоопазване и така нататък. Добре, мисля, че стана ясно. Сега, аз ще дам още един пример от вашето дебатно състезание, за да си а, представят нашите слушатели колко различни са темите. Примерно, тема новинарските публикации трябва да бъдат анонимизирани, т.е. да бъдат подписвани като колективна редакция, а, от, а не от определен човек. Дебатирали сте върху това, дебатирали сте върху въпроса дали държавни пенсии трябва да се предоставят на лица само които са психически и физически неспособни да работят, Та държавна подкрепа само за хора с увреждания, да или не и други подобни интригуващи теми и сега да ви попитам. Ако сравните нивото на българския политически дебат... С това, което знаете за тънкостите на дебата, на дебатното изкуство, според вас какво най-много липсва в България? Добрата аргументация или следването на правила за дебата? А, според мен това, което липсва най-много е несъследване на правила, но най-вече е разбиране какво е дебата. А, много често това, което ние виждаме, е, слен, че дебат всъщност е спор който е просто заради егото, някой се е доказвал своята страна. Всъщност, самия дебат имаме проблем, който се да разрешим и се да видим кой е най-доброто решение. Съответно, страните се опитват да докажат, защото тяхното решение е по-добро. Това, което е в различните страни, съответно, имат нещо общо между тях. Това, което виждаме вълече, в нашия така неща, политически дебат, не е насочен към решаване на проблеми, така нататък да докажем, че аз съм прав. Съответно, се стига до нарушаване на права, до... Uh, не ли, сцени, които не са много лицеприятни, според мен. Добре, това беше Мартин Михайлов от Асоциация дебатия. Николай, според вас, uh, защо толкова често в български условия вместо дебат има скандал? Обище, аз ще взема малко по- контролерсиалната позиция, като кажа, че със сигурност, нали, част проблема е в политиците, но и те са до голяма степен на рефлекция на нашето собствено общество. И докато ние започнем да ценим много повече а, съдържанието и информацията, която ни се предоставя различните аргументи, а не кой, какви изрази, похвати, използва, кой на коя страна защото много често ние предварително, преди да чуем някакъв дебат, сме си изградили някакво мнение, базирано на информация във Фейсбук или а, генерално разбиране за геополитическата ситуация в страната ни и в света. И рядко се вслушваме в аргументите на другата страна, независимо дали ние сме съгласни, но често истината е някъде по средата, особено когато обсъждаме конкретни политики. И смятам, че ако започвам да го правим като хора. Крайният резултат, като политики, които се приемат да помагат на различни групи хора в обществото, всъщност ще бъде много по-добър. Трябва да сме по-будителни и мисля, че политиците искат не искат, че трябва да отвърнат на това си, това да бъдат по-съдържателни в изказванията си и в политиките, които предлагат. А според а, вас, двамата, а, има ли политически сили, които се справят по-добре с дебата и дали това им носи всъщност политически успех? И, според мен има политически сили, които добре се възползват от а, демагогия, от а, а, такъв тип, според мен, негативни качества, които с цел да създадат някаква емоция mm -hmm. и да я използват билото страх, шок и други неща. И, за съжаление, това също са ефективни начини. Понякога са по-ефективни емоциите, отколкото аргументите? Накрая, искаш все пак да накараш човека да действа по да някакви начини. И начин да накараш хората да действат по начин, по който искаш, е чрез емоцията, често което обаче не винаги в дългосрочен план е добре, особено когато говорим за нещо толкова сложно като политиката и какво трябва да стане с нашите животи. Между другото, на мен ми е много интересно, когато започнат междупартийните политически дебати в изборно време, да си говорим отново с вас. Накрая само, че да ви попитам, всъщност хора, които стават професионалисти по дебати, къде и как могат да прилагат уменията си в България в а, така сектора на политическите партии или като съветници на политически лидери? Как виждате, извинявайте, кариерата ви като професионални дебатьори в България? Нике, ако ще почнеш? <laughs> ами, аз не, не бих се нарекал с професионален дебатьор, макар че по принцип има много начини, по които може да се развеш, но за мен Основният плюс от цялото нещо и позитив е по-скоро, че уменията, които се развиват в а, тази обстановка, в дебатите в общество, създават а, много добри предпоставки за всяка част от нашия живот. На работното място, на в личния да, живот, а, в контекста на образование, когато работим с а, ученици или студенти. И за мен това е най важното нещо, не толкова дали го правим професионално или не. Има хора, които го правят професионално, има хора, които го правят професионално по целия свят. Има големи компании, които се занимават дори с тези неща, но мисля че за нас и за асоциацията, и тук Марто обмишли, че подкрепи, mm -hmm. най-важното е да има този един обществен тласък и важните принципи, които се съдържат в дебатите. И това да мислим критично, да гледаме информацията, да четем между редовете, да се слушваме в останалите и да можем да се изразяваме с най-важното нещо. Всичко останало е на по-заден план, поне според мен за нас, като хора, които се занимават с това в България. Добре, и Мартин, Напълно съм съгласен. съгласен за това. Наистина е по-важен от умения, а, е кашата, които се натрупват в, а, в цялото това занимание. А, всеки може да се развива, имаме хора, които са станали авиаинженери, хора, които са станали геодезисти и не, не се занимаваш с политика или с право. А, но наистина, наистина най-значимото е това, което развива критично мислене, начин на, на говорене, разбирането, че този човек, който се срещавяме от друга гледна точка, има начин по който да може да се срещнете и да го изговорите и това е наистина толкова значимо и особено се забелязва с всички тези ученици, с които ние работим, всички тези дебати, които те идват. И са много пламени, много са, даже по крайни, и виждаш както степенно, когато дебатират, повече да се научават, повече да се ушват, по-критично да мислят, повече да разбират, повече да анализират. И това е според мен е полезно за не само за това, къде ще работиш, а за всяка работа най-вероятно ще трябва да защитиш да е на своя позиция, дадени идеи, но мисля, че е изключително важно и за обществото от така гледна точка, че не се развива една култура на, на диалог в една начин на, на разбиране. Защото аз може да не съм съгласен с тебе, но това е като не съм съгласен с тебе, а ще те унищожи или ще смачвам, така а просто ще се питам на полето на идеите да разберете да, разбере, да Ами то всъщност обществото и общественото съгласие започва там, а, където не си, не си чупим главита, а чуваме какво мислят хората, които са различни от нас. Благодаря ви, Мартин Михайлов, от Асоциация Дебати. Благодаря и на Николай Ангелов, който беше също така и финалист на Световното през януари и пак ще кажа за първи път Бургас беше домакин на Европейското първенство по дебати.